Manaldiaren zentzua da transmisioa. Ata transmisia agertatzen bada ni inork ez du pensatzen zenbat irauten duen. Giberetik doanak, segitu behaz dik. Segitu behaz Ni galtzeko ez diatne horren behaz Ni ez doa bidea aftatik gehasine. Ez ekalainitik Ba txebi de txotekin gonen itotero kenganchak. Ba <risa> txanen militok gaituk. Uharcian, txapati. Kultur alea. Bai, bai, bai kaixo maitia. Bai, bai, ondore ondo, da, Kultura tal honetara eta gaur rendaiako mendizolan kulturgunean igande honetan izanen dugun antzerki obra batetaz interesatuko gara. Igande honetan, ego lapurdiko iriguneak proposaturik, eta aste honetan zehar, ego lapurdiko hainbat ikastetxetako ikaslei eskeni ondotik, Teatro paraiso Konpainiak taularatuko baitu, Er purutxo izeneko antzerki obra zazpi urtetik gorako eta publiko horrerentzako eginiko sorkuntza lana. Teatro Paraiso Antzerkia berrogei urteko ibilbidea duen proiektua dugu. Eta proiektua diogu antzerkia, aurtzaroa eta hezkuntza artistikoa elkarlotuz ate ezberdinak irekitzen baitituzte. Proiektu ezberdinetara iritsiz, aurrekin, ikastetxekin eta guraso edo helduekin besteak beste lanak burutzen baitituzte. Bai bilbide artistikoan ere, hamaik antzerki obra sortu dituzte, urte guzia hauetan eta inbatsari eskuratu ere. Horien artean, 2008 Espainiako aur eta gaztentzako arte eskenikoen esari nazionala azpimarra genezake. Bazken urte hauetan, eskaintzen ari dira Erpurutxo izeneko antzerki obra. Eta igande honetan beraz, endaiako mendizolan kulturgunean, taularatuko dute, beraien esorkuntza lana. No, nola izena zuen txikienak, gaita? Erpurutxo! Uxi, oh, Erpurutxo! El sergato empieza en si no la puedo hacer, hay un serenado. Va, PURUTSO izeneko ipuin klasikoa dakarki gute obraren bihotzera zaharre txera eraman nahi duten aita eta semearen arteko, hartu emanaren artetik, erpurutxoren ipuñarekin tartekatu zabandonuaren gaiaren inguruan mintzatuna izan dutelari irrikarteren arteren zuzendaritzapean bi aktore ikusial izango ditugu holtza gainean, Aitor Fernandino eta Peio Arnaez beraiekin mintzatu gara eta zera kontatu digute Bai, bai, kaixo ba, bai, ondo, ondo afatzen ari da entzun. Begira, maleta prestatzen ari naiz baina hemen zerrenda 4ak Ba, bueno, azkenean e, askotan eh aita dugu edo ama edo gure gurasoak ba, zahartzen dira, eh zahartzen dijo aste eta ba, e, gero gaixotasunak dituzte eta ez dakik guz erekin bai ez da eta pixkat heldu e, mailan edo gai hori jorretu nahi izan dugu e, antzeslan horrek honekin e, zer gertatzen zaien eta zer egiten dugu gure guraso haiekin eta pixkat e, alderantzen dugu e, erpurutxo horren e, ipuñarekin eta zer ezberdin eta zer bait bat ez ere zer berdintasun dituen e, ipuñarekin eta hor ikusten dugu ba, E, aita eta arteko erlazio zaila, baina maita oso maita garria betre. E, esango gu, ba, historia unki badela, e, berez e, gaiari lotua, baina e, gido eta ezakit badira alde momentu bat zutan, e, irringarriak izan daitezkenak, gero ez gogoetara ekartzen gaituenak ere nola lan du nahi izan duzu, justuki gido hortan e, nola eramana izan duzu lanaz, zer eman nahi izan diozu azpimarra. Bueno, ba, uste eta askenean, e, e, batez ere esan dako gai hori jorratu nahi izan dugu, baina noske baita ere onmen lana da, eta askotan, e, E, antzeslan batean e, e, e, zera, farra egituko egoerak gertatzen dira, eta far egiten duzunean herri egiten duzunean, asko zere erresagoa da ba, momentu kiarriiek e, e, hartzea ezta, orduan e, ba, sarartuna izan ditugu baitare... E, Ba, publikoa e, historiarekin harreman e, eta jartzeko eta bete-betean sartzeko, bestela dena oso unki bada, oso dramatikoa bada eta oso bestelako antzerkia bada, azkenean e, jendeak aldentzen dela. Orduan pixkatur bitersuna lortzeko, ba, e, momentu, irrefarre momentu hauek esartu ditu. Aile, eh, baina zertizkantza, ezin dute ez da begiratu ere egin. Hai, karas karas karas eta to isna to aldekin behar to mendi kaldekin badugu ta be gisesia ez ez ez ez mendi familia osoarentzako egineko lan bada azkenean bai bai bai eta <coughs> hombre, oso oso e, atsegina da nola, nola be, umeak eta nola helduak hartzen dute, jasotzen dute mesua. ez Zer, te, askotan umeak e, oso ateatzen dira antzestokitik Eta eta gureta gurasoak ba unkituta piskatunkituta, ez? Eta beteare guraso batzuk, ez? Esan, jo, e, eske ga, hau umeatzako, ba, baina beitu nola daude umeak, ez? Ta umeak, ai, zor porut dira berri ber istoriakein, ez? Mm -hmm. Eta ordun eta helduak haien ikutzen saien ba, ba gaia, ez? Ordun ba, bueno, hori da Niretzat horia politena, eh, espektakuloaren gaka e, gausa beretsia edo. Bai, beti esan dugu bi bi, bi daudela, ez da batzuk gurasoak egiten dutenak eta beste batzuk umeak egiten dituzten dutena. Mm -hmm. Lehen aldia da iparraldera etortzen zaretena? Um, bai. Bai. <laughs> bai. Bai, bai, <laughs> bai. Barekin, bai. <laughs> eta ezenako barrera izan duzu orain arte. Ba, oso polita, oso txintxuak ziren mumiak, hori asko, augure hartan asko esan dugu, e, oso intzule onak direla, eta oso harrera polita egin digute. Eta, bueno, gira e, da o, obra honentzako, antzer lan honentzako e, dela e, horrelako publikoa izatea, oso entzule onak e, direnak. Mm -hmm. Gidoi asko baitu antzerkio honek dena hortan oinarritzen da. Ba, bai, bai. Eta hori... E, hombre, gidoiak baita ere, e, e, se, e, imaginak edo, irudi, irudiak, se, te, Azken finean baita ere, personaje desberdina dara, mm. baino bai testuak ez, basaude oso, oso arretaz, ba bagaltzen ze apixat, eta hori, bueno, hemen ez da gertatu, baino batzuetan bai gertatu zaigu, ba, ba juten basea humek e, on, ondo ez dute menperatzen, euskeraz ez dute ondo menperatzen, ba nabaritzen da, jo, azkenean, ba nekatzen diela, ez? da hori, bai, testua importantea da, mm. bai, azken finean, bai. Bai. Ez ona Eh, Antzaslan honekin egon zaite Gipuzkoan, Bizkaia. Bai, bai, sabolo e, e, e, e, bai, bai, e, e, Antzaslan asko asko funtzio asko egin ditugu. Orain dela Urte, hau da, iru arren urtea, estrenatu genuela eh, gazteizen. Eta Euskal Herri oso, neogun gara, gipuzkoa Bizkaian, Araban, e, Nafarroan, eta gero gaztelan bertsuarekin bertxuarekin e, zera, estatu mailan e, leku guztietan, neogun gara. Euskal Herri oso, e, e, laro gehi bolo baino gehiu egin ditugela. Eta bolo eskola arrasko. Beraz, oso, oso antzeslan polita da, oso onkigarria eta oso potentea. Beraz, e, sorte izan dugu antzeslan honen parte hartalik izateko. Orduan ez da zuen azken ikusgarria, hasieran esan dut, baina beste lan batzuekin beste proiektu batzuekin ere bazabiltzate? E, bai, bai, e, bueno, azken finean... E, eh, konpañero eta beste batzukin egoten gea, baina bai, e, Paraiso Teatroak e, beste, beste proiektu bat, bat asko ditu martxan eta oain dela gutxi e... estrenatu dute sea e, Lunaticus Circus <coughs> da urrengo spektakuloa, es, bai, orain Maridiaia ja, martxa hartzen, oraindik honekin jarriten dute, baina bai, ba, formaia <coughs> bukatzen ematen adia Eta hori nik orrere ba, ba, euskerasko em, bertsioan orrere or, bada nago, eta hori da gutxinez paraizokin urrengo, urrengo proiektoa edo. Mm -hmm. uh -huh. Baiganderako gomi zabalduko dugu, e, publiko osoari begirako emanaldi aldi bakarra euskainiko baitu mm -hmm. zuen, eh, nik dakidala beste aukerarik ere bilatzen duzen edo iparraldera etortzeko gogo ekintza zuen lanekin? Eh, bai, guretzako oso <laughs> presgaude, <laughs> presgaude <laughs> eta bonatatzen badie, oso kontente. Baina, prinzipioz eh, hemen iparraldera izango da ekingo dugun emanaldi bakarrikandean, uste ta arratsaldeko bostetan. <laughs> eta esateko hori polita dela etortzea Gurasok eta umekin, ez? Eh? Zatik, geho, e, komentatzeko eta hitz egiteko gaia eni uste dote maten dula ba, luzerako. Uh -huh. Luziako edo, bueno, bai, bai, bai, bai, e, Poalita izan daik ez, hume ekin ez ikuspuntutik ikusten dute eta nola ikusten duten besteak, eta bai. Bai, eta esan behar daire ata erdi irekia duzuela, ez? Bukaerara iristen denak, ba, norberak bere ondorioak ateratzen baititu. Bai, bai ezkenean, ez dago txispun bat egiten, behizeketa hor pixatuzten dugu, ba, bai, bakoitza bere hausnarketa egiteko. Hausn, <laughs> gila, mi, ba, mi eskera. Vale. Erz huru bat den tamainekoa, horregatik, detzen zioten erpulutxo. Eta, e, eta nahi ekondot ratatzen bat zuten? Eits. Ahin txikia zenez, beti botatzen zioten. Kontu guztietan errua. Bar antzerki obraren ikusteko, lekuak gelditzen dira, eta gogoan hartu. Maiatzaren ama bostean igande ond duzula hitz ordu, atxaldeko bostetan. Zortzi eurotan eldu entzako, eta bost eurotan hemen zortzi urtetik berako entzako. Hori behi, gomendatzen dizuegu, lekuen atxikitzea, ego lapordiko iriguneko webgunera joz, edo telefono zenbaki ontara deitu 06, sei, irubost bat sei, bibost behatzi bat telefono zenbakera aizu zen. Kultur alea Atsabiehekin badu Atsabaldi Elgar ezagutzen uh, girela eta kantuza izanaginen deia proiektu eta hori baino lehen eta gero bara utziaginin, uh, kantua utziaginin eta Atsabiehekin kutsatu gira behiz eta egan dit uh, Bari batakizun baitu tala baitu ustala unemeste kantu idatziak eta bergadien kantatu nahi balima duzu eta bora ni presnintzela eta hula abiatu dugu uh, gure abentura behi Ba mirentxu agaeje nadirazpena kilarri dizkizuegu orain, iragartzeko, bihar, mirentxu agaeje eta xabiarri tzainarekin, izanen garela mairu dantza izeneko proiektuarekin baita biltzazken aldean. Ba, Beraieekin batera, izandako solasaldiaren zati baten zungo duzu biharko kulturrata lan jakinek ere kantuzkantu emankizunean beraiek izango direla gonbidatu. Beraien proiektuaren arira zuzenean ere aton dituzten kantuak eskaini baitizkigute. ana nice. Dira debo hainitz eta zombe itxen Zukoesta dira o beren mundu zabalean oso famatua. Bauntar arte iritsi gara gaurkoan entzule, neraldetik besterik ez. Biar arte eta bien bitartean ongizan aio mundu mallako. Gerrain timoetalatz baten, beste behin zeure buruari, bizira undiozunen. gidu zu sauden leku angederatzea zure ametzen eraiste neurtua rie kitean beste denboran eta orren bestekoa panez gordeak ez duela su kuste adiña baliyo Ez zubetipiz izan zara Benbeineko egoera baten Aukerako azirudien Etten gabeko honora baten Etzen ula nahi honan oiritxin ei ignorarez salantzarekin eten gabeko persekuzio bat zentzua da transmisioa. Da transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zen bat irauten dut. Gine segitu behaz Segitu behaz Ni galtzeko ez diatne horre Ni ez duanideaftatik jasine. Ezeka da indik U baketxe Kultur alea